Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu. Pista 2 Unii criticii au reproșat scriitorului că nu există o legătură între cele două părți ale cărții sale, că ele formează fiecare câte un roman aparte. Obiecția nu ține însă seama de problema centrală a literaturii lui Camil Petrescu. Și aici, ca și în alte părți, am văzut că el analizează o ipostază a automistificării intelectuale. Războiul e experiența majoră care îl face pe Gheorghe Diu să vadă cât de grav a greșit. Pe de-o parte, dovedindu-i la ce duce până la urmă iluzia individului, că își poate câștiga o completă autonomie spirituală, retrăgându-se în, în turnul de fildeș, pe de altă parte, contactul cu moartea, tragedia colectivă, ajutându-i să capete conștiința proporțiilor exacte ale dramei sale sentimentale. Lipsa unității rămâne aparentă și formală, Niciuna din cele două părți ale romanului nu este de sine stătătoare. Fără întâia noapte de război, ultima noapte de dragoste, rămâne o banală radiografie psihologică a unui bărbat gelos. Fără ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, n-ar putea să da măsura transformărilor uriașe produse în conștiința unui intelectual individualist de acea experiență omenească atroce, care a fost primul război mondial. În legătură cu lui Camil Petrescu s-a citat adesea numele lui Stendhal. Apropierea este îndreptățită, pentru prima parte, deoarece asistăm aici ca în Le Rouge Elenoir sau ca în Lucien Leven, dar mai ales ca în Armans. la trăirea cu o intensitate superioară a pasiunilor în lumina conștiinței. E vorba, deci, la eroi lui Camil Petrescu, ca la ai lui Stendhal, de o autoobservare care nu paralizează sensibilitatea, ci, din potrivă, o ascute la maximum. Aceasta se întâmplă întrucâtva și cu personajele Hortensiei Papadat Bengescu, dar ele atingeau asemenea stări sufletești, de cele mai multe ori, sub efectul bolii, reacțiile lor căpătând astfel oricum un anume caracter nefiresc, Morbid. La Camil Petrescu e vorba de intelectuali, de oameni care prin însăși natura lor, tind să cunoască ce se petrece cu ei, refuză să trăiască altfel decât conștient, prin urmare, fac din problema lămuririi rațiunii actelor lor o chestiune vitală, câtă luciditate atâta dramă, e deviza scriitorului. Analiza stărilor de conștiință, observația chinuitoare la care își supun viața interioară eroiului Camil Petrescu, apare firească. Pentru Ștefan Gheorghidiu, ca și pentru Grala sau Radu, această operație făcea parte apoi și dintr-o luptă. Omul care gândește nu se poate socoti cu adevărat liber, atâta timp cât e silit să trăiască sub imperiul forței obscure, iraționale, a pasiunilor. Palimentul experienței sociale a din ultima noapte se măsoară și în eșecul acestei tentative disperate. Autonomia absolută visată de Ștefan Gheorghidiu se vădește o năzuință imposibilă. Romanul e stendalian și în a doua parte, prin unghiul sub care prezintă războiul. Într-adevăr, autorul Mănăstirii din Parma a înfățișat primul, o mare bătălie, nu din perspectiva condamnaților, ci a combatantului de rând. Fabrice Deldong nu înțelege mare lucru din ce se petrece la Waterloo. El are sentimentul unei învălmășeli în care soldații se bat la întâmplare, fiecare făcând cam cel taie capul, iar decizia dependentă de atâția factori neprevăzuți, rămânând până la urmă o chestiune de hazard. Stendhal reacționa astfel în spiritul literaturii realiste împotriva aureolării cu nimbul istoriei a faptului trăit, nemijlocii de, de individul lipsit la ora respectivă, de conștiința însemnătății evenimentelor. De asemenea, în legătură cu această carte, ca și cu întreaga proză a lui Camil Petrescu, s-a amintit numele lui Prus, iarăși nu fără rost, pentru că scriitorul nostru este primul prozator român care a aplicat metoda de lucru a romancierului francez. Degajată de substratul filozofic idealist, ea devine o tehnică literară. Lui Prus, de pildă, Camil Petrescu îi descoperă meritul de a fi introdus în durata concretă în realitatea prezentului, amintirile, așa cum le poate chema în conștiință, memoria involuntară. Memoria voluntară ne dă numai distanță, explică romancierul. Întreabă cineva, cât fac șase ori opt? Automat, 48. Cum se numește regele cretei? Automat, minus. La ce an s-a urcat pe tron Ștefan cel Mare? Datele acestea nu participă propriu-zis la trăirea concretă a conștiinței mele. Sunt simple abstracții. Nu se leagă organic mai de nimic decât prin actul prezentării de periferia euului. Cu totul altceva ar fi fost dacă eu aș fi trăit gândul. Regele Cretei se numea Minos. Îmi aduc aminte când am auzit numele acesta. Nu de la un profesor, ci în mod ciudat de la o fată brunetă cu care priveam împreună de pe vapor stâncile insulei prin Kipo. Cum mă reconstituie romancierul lanțul amintirilor sale izolate? Camil Petrescu ne lămurește mai departe. În mod simplu, voi lăsa să se desfășoare fluxul amintirilor. Dar dacă tocmai când povestesc o întâmplare, îmi aduc aminte, pornind de la un cuvânt de o altă întâmplare, nu-i nimic, fac un soi de paranteză și povestesc toată întâmplarea intercalată. Dar dacă îmi strică fraza, n-are nicio importanță. Dacă îmi lungește aliniatul, nu-i nimic, nici dacă digresiunea durează o pagină, două, treizeci, ori o sută Asta se întâmplă de altfel chiar de câteva ori cu noua structură și opera lui Marcel Prus, a la recherche du temps perdu. Doamna T din patului procust ezită la început să țină un jurnal. Nu știe să scrie, autorul o convinge însă explicându-i. Un scriitor e un om care exprimă în scris cu o liniară sinceritate ceea ce a simțit, ceea ce a gândit, ceea ce i s-a întâmplat în viața lui și celor pe care i-a cunoscut, fără compoziție, fără stil și chiar fără caligrafie. Textul jurnalului din Ultima noapte de dragoste este redactat aparent fără nicio grijă de compoziție. Intervin mereu digresiuni. Autorul însuși întrerupe narațiunea cu notă de câteva pagini în subsol. Totuși, Camil Petrescu n-a înțeles să folosească în mod abuziv și pe linia pulverizării romanului tehnica prustiană. Trebuie să spunem din capul locului, precizează el, că o memorie puternică se colorează așa de intens afectiv că nu se risipește în formale asociații de senzații. Această simplă asociere penibilă în pretențiile ei de artă se întâmplă la James Joyce, nu însă la Proust, unde interesul semnificației dirijează fluxul amintirii. Camil Petrescu supune prin urmare tehnica unui primat al conținutului, al mesajului operei. El respinge astfel transformarea scrisului în dicteu automat. Chiar simpla reproducere joisiana a fluxului conștiinței, fotografierea vieții interioare fără semnificație, o denunță ca naturalism plat. Memoria involuntară e la fel justificată numai în măsura în care duce la revelații psihologice, are, cu alte cuvinte, o funcție de cunoaștere ajută la prezentarea mai profundă, mai autentică, mai realistă a sufletului omenesc, a motivărilor morale. Scriitorul, apropiindu-și unele tehnici moderne ale romanului, se delimitează, precum se vede, de scopul utilizărilor. De altfel, formula artei pentru artă i s-a părut întotdeauna un simplu joc de cuvinte sau, în orice caz, o operație stearpă și în fond destul de ridiculă. Agrobația, scria el, ne amuză oricum s-ar manifesta, dar despre artă avem o idee mai înaltă. Arta nu e o distracție, ci un mijloc de cunoaștere, un formidabil mijloc de pătrundere și de obiectivare al sufletelor omenești, Acolo unde știința nu poate ajunge și cu rezultate exprimate așa cum știința nu le-ar putea în niciun caz exprima. Nu cu abilități de forme și culori, ci cu sforțări penibile, istovitoare și uriașe au oferit omenirii ceea ce formează astăzi temelia scrisă a vieții noastre sufletești. Nu stearpă artă pentru artă, ci artă pentru adevăr. Camil Petrescu a încetățenit la noi în publicistica dintre cele două războaie termenul de calofil, cu un sens peiorativ. Calofilia e, după el, preocuparea pentru scrisul frumos, caligrafic, fără substanță, dar cu virtuți formale. Maimuța calofilă, spune scritorul, aruncă miezul nucii și înghite coaja tradiționalismul ca și modernismul, al căror antagonism îl considera antagonismul suprafețelor, Camil Petrescu le opunea o poziție deosebită. Scriitorul cerea literaturii autenticitate. Aceasta corespundea unei concepții personale a lui Camil Petrescu asupra realismului. Autentică este realitatea prezentă în planul conștiinței, datul trăit, sporit prin experiența anterioară, integrat unei structuri sufletești. Romancierul pune un accent puternic pe concretul faptelor al întâmplărilor, dar el nu se mulțumește cu aceasta, ci le caută o semnificație, o înlănțuire cauzală, le înscrie într-un șir de determinări. Conceptul de autenticitate se ferește la Camil Petrescu prin accentul pus pe concret de sărăcirea realității prin abstracțiune, de purism și formalism. De asemenea cerând artei semnificație, valoare în ordinea cunoașterii, se apără prin intervenția conștiinței a lucidității de naturalism. Dincolo de anumite reziduri idealiste care țin de convingerile lui filozofice, romancierul se situează atât prin literatura pe care a făcut-o, cât și prin atitudinea adoptată față de curentele literare ale vremii, pe linia realismului. Romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, este una din mărturiile cele mai concludente în această direcție. Cartea I. La piatra craiului în munte în primăvara anului 1916, ca sublocotenent proaspăt, întâia dată concentrat, luase în parte cu un regiment de infanterie din capitală la fortificarea văii Prahovei între Bușteni și Predal. Niște șanțulețe ca pentru scurgere de apă, acoperite ici și colo cu ramuri și frunziș, întărite cu pământ ca de un lat de mână, erau botezate de noi tranșee și apărau un front de vreo zece kilometri. În fața lor, câteva dreptunghiuri de rețele și gropi de lup erau menite să sporească fortificațiile noastre. Toate capetele acestea de tranșee, risipite aici colo, supraveghind șoseaua de pe boturi de deal, nu făceau, puse cap la cap, un kilometru. Zece porci țigănești cu boturi puternice ar fi rumat într-o jumătate de zi toate în tăriturile de pe Valea Prahovei cu rețele de sârmă și cu gropi de lup cu tot. Gropile astea de lup erau niște gropi cât cele pe care le fac, jucându-se, copiii în nisip, iar în fund aveau bătut câte un mic țăruș ascuțit, apoi ca o țeapă în sus. După socoteile marelui stat major român din 1916, adică din timpul bătăliei de la Verdun, dușmanul care venea la atac avea să calce din nebăgare de seamă în aceste gropi și să se împungă în țepi, fie în talpă, fie în spate. Despre Valea Fortificată a Prahovei vorbea cu respect toată țara, parlamentul, partidele politice și presa. Ca să nu poată fi văzute din tren aceste realizări misterioase, vagoanele nu circulau decât cu perdelele trase sau, dacă nu erau perdele, cu geamurile mânjite cu opsea albă, iar de la Sinaia, pe fiecare culoare, erau santinele cu baioneta la armă. La 10 mai, în același an, eram mutat în regimentul 20, care, de un an și mai bine, se găsea pe frontieră deasupra vicioarei în munți, tot pentru acoperire și fortificații. Aici, aceeași glumă. Câteva sute de metri de tranșee jucării erau menite să ilustreze principiile tactice ale armatei române de neînvins. Frontul de acoperire al batalionului nostru se întindea pe vreo 10-15 km de frontieră, către Vama-Giuvala, în dreapta, iar spre stânga, până la domul alb de piatră al culmii Pietricraiului. Noi fortificasem însă cu 300 de metri de tranșee, cam mai sus, dar fără grop de lup, numai bătătura de iarbă verde dintre căsuța care ne sluja de popotă și căsuța unde locuia comandantul de batalion, Firește că dacă vreun nefericit s-ar fi rătăcit pe aici, să vadă întăriturile noastre, ar fi fost arestat și probabil executat ca un spion. În realitate, vremea se trecea cu instrucție într-o poiană mai mărișoară, cu asalturi eroice care nu erau departe de jocurile de copii din mahala Oborului, când ne împărțeam în români și turci și ne făleam urlând unii între alții. Știu bine că în acest timp se dădeau asigurări în Parlamentul țării că suntem bine pregătiți, că în doi ani de neutralitate armamentul a fost pus la punct, iar anumite persoane își luau răspunderea afirmării că suntem gata până la ultimul nasture, până la ultimul cartuș, iar cu știința luptei până la cucerirea oricărei poziții, fie ea socotită ca inexpugnabilă. Pentru ceilalți, poate că această vilegiatură militară n-ar fi fost prea mult dezagreabilă. Camăreazii erau oameni cum se cade care își credeau la necaz. Prânzurile și cinele luate la oaltă în odăița ascundă a popotei treceau potolit între mâncăruri de birt mic tărăgânate cu vorbiri despre amărăciunile concentrării prea îndelungate, despre intrigile de la comanda regimentului, despre cele mai bune sfaturi pentru pregătirea murăturilor și a borșului, menite să fie trimise prin scrisori acasă și, în zile mai de seamă, despre partidele politice ale țării, când cei care citeau gazeta în fiecare zi aveau prilej să strălucească prin comunicări inedite. Pentru mine, însă, această concentrare era o lungă deznădejde. De multe ori seara, la apopotă era destul un singur cuvânt ca să trezească răscoliri și să înterete dureri amorțite. E îngrozitoare uneori această putere a unei singure propozițiuni în timpul unei convorbiri normale, ca să pornească dintr-o dată măcinarea sufletească, așa cum din zecile de combinații cu șapte litere ale unui lacăt secret, una singură deschide spre interior. În asemenea împrejurări, nopțile mi le petreceam în lungi insomnii, uscate și mistuitoare. La drept vorbind însă, în această seară, nu atât discuția, care nu mai era o simplă aluzie, m-a aruncat în halul acesta de răscolire, va era chiar prea directă ca să mai fie atât de otrăvitoare, cât încercarea neizbutită, pe lângă comandantul batalionului, de a obține o permisie la câmpul lung. Popota unde suntem acum e într-o daie mică sătească, mai sus decât toate satele românești din munte. E abia mai mare ca o colibă, văruită în alb, cu două paturi înguste la perete, acoperite cu velințe vechi și care, acum, ne slujesc și drept scaune de masă. O lampă de gaz dă o lumină gălbuie, aproape la fel de leșinată ca a vinului din paharele mare de apă de dinainte. Masa e firește de brad ca la cârciumile de drum mare și acoperită cu pânză țărănească. Cum fiecare ofițer are tacâmul lui de acasă, ales cu dinadins de proastă calitate că se pierde, aveam înainte o împerechere de farfurii, cuțite și pahare adunate parcă de prin bâlci. Toți cei paisprezece ofițeri ai batalionului de acoperire suntem îngrămădiți aici și, în așteptarea cafelelor, se continuă, fără ca nimeni să se închisească de fumăria în care ne găsim, discuția începută odată cu masa și iscată de o gazetă adusă de la aprovizionare. Întâmplarea e între cele obișnuite, iar discuția e la fel cu toate discuțiile literare, filozofice, artistice, politice, militare, religioase ale oamenilor, care în saloane, în restaurante, în tren, în sala de așteptare a dentistului își spun părerea lor cu convingerea neînduplecată și matematică cu care larvele își țes în jur gogoși. Un proces dezbătut la curtea cu jurați din București a sfârșit printr-o achitare, pătimaș comentată. Un bărbat din așa zisa societate bună și-a ucis nevasta necredincioasă și a fost absolvit de vină de către judecătorii lui. Capitanul Dimiu, comandantul batalionului, un soi de flăcău ardelean, fără să fie din ardeal, voinic, cu mustața bălaie, regulată ca insigna de pe șapca cheferistă, ceva mai mare însă, aproba fără codire hotărârea juraților. Domnule, Nevasta trebuie să fie nevastă și casă casa. Dacă iar arde de altele, să nu se mărite. Ai copii, ai necazuri. Muncești ca un câine și ea să-și facă de cap. Ei, asta nu. Dacă eram jurat, și eu l-achitam. Capitanul Dimiu e un conformist. Întârziat mult în grad, om cu rosturi gospodărești, nu și-ar permite să poarte la vârsta lui chipiu franțuzesc, moale, turtit, așa cum poartă capitanii tineri, ci a rămas la modelul regele Carol I, înalt, rigid, ca de carton, că așa și era, deși la spate numai. Mai surprinzător părea că opinia contrară era susținută de capitanul Corabu, tânăr și crunt ofițer cu școala germană, justițiar neînduplecabil, spaima regimentului, Acum era de nerecunoscut. Păstra asprimea frazei scurte, dar sentimentele acestea de apărător al dragostei nu-i le bănuise nimeni, niciodată. Cu ce drept să ucizi o femeie care nu te mai iubește? N-ai decât să te desparți. dragostei frumoase frumoasă tocmai pentru că nu poate cunoaște nicio silnicie. E preferință sinceră. Nu poți să-mi impui să te iubesc cu sila. Capitanul Floroiu, puțin tel, delicat și cu fața blondă șters, îmbătrânit înainte de vreme, era de aceeași părere. Cum poți să ai cruzimea să siluiești sufletul unei femei? Dreptul la dragoste e sfânt, domnule. Da, da, și aici lungea mult cu capul întors anecaz în profil pe cei doi A. Îți spun eu, oricând unei femei trebuie să-i fie îngăduit să-și caute fericirea. Și toți ceilalți, tineri sau bătriori, lăsând ca discuția să fie dusă cum se cuvine de către superiori, erau de altfel de aceeași părere. Aș fi vrut totuși să spun și eu două vorbe. Simplismul convins al acestei discuții mă făcea să surâd nervos, căci se suprapunea celor înveninate din mine, ca în revistele ilustrate prost, unde roșul cade alături de conturul negru. Dar fiindcă vorbeam încet, nu eram auzit. Și cum începeam fraza, câte o voce mai puternică mi-o lua cu hotărâre și pasiune înainte. Ar fi drept să arăt că nu numai în saloane, în tren, la restaurant, se discuta așa. În literatură, de pildă, și în teatru era același lucru. Nu numai romanele, dar toate piesele, așa zise, bulevardiere, mult mai la modă pe atunci, nu proclamau decât dreptul la iubire și în privința asta erau noi și revoluționare față de piesele care proclamau în vremuri prăfuite, ucido. Îndeoseb, În era jucat pe toate scenele din lume un tânăr francez, ale cărui eroine poetice, elocvente, cu părul despletit și umeri goi, într-un decor de lux și muzică, își căutau fericirea trecând peste orice târâte de patimă. Femeile din toate capitalele plângeau, înduioșate până la mistuire, de neînțelegerea bărbaților brutal din piesă, incapabil să simtă frumusețea sublimă a iubirii. Cum teatrul, mai cu seamă prin dialogul lui, care trebuie să dea iluzia vieții, presăra doar cu vorbe de spirit colo, se obligase să dea deci imaginea exactă a publicului și a convorbirilor lui, Publicul, la rândul său, împrumuta din scenă fraze și formule gata și astfel, în baza unui principiu pe care, prin analogie l-am putea numi al mentalității comunicante, se stabilise o adevărată nivelare între autori și spectatori. Nu știu, domnule!" filozofă cu resemnare căpitanul Dimiu, sunt mare, dar cu minte ca o fată la masă. Mie mi se pare că nevasta nu trebuie să-și facă de cap." Mai e și obrazul omului în joc și dădu ordonanței șervetul împăturit cu grijă și chipzuială Suret călduț capitanului și pentru că are dreptate și pentru că am nevoie de bunăvoința lui. Pândesc cu suflet de slugă momentul să-i cer o favoare. Domnule capitan, căci capitanul Floroiu era ceva mai nou în grade cât comandantul de batalion. Admiți dumneata, te rog, spune. Admiți dumneata să ucizi o femeie care îți declară că nu te poate iubi? Ei, cum vine asta? Nu știu cum vine, dar eu aș achita pe cel care și-a omorât nevasta din pricină că ea și-a părăsit bărbatul și copiii. Am surâs din nou mieros și aprobator. Știu cât plictiseau pe camarazii mei aceste încercări care adulmecau bunăvoința comandantului, dar era peste puterile mele mă oferisem în ajun să execut cu plutonul o săpătură pe care alții nu o izbutiseră. Și această oferta mea îi desgustase. Înțelegeam, limpede ca prin sticla asta, dar ce puteam face? În mine era o foială de șerpi care ajungea deasupra numai într-un surâs înseriat vieții militărești. Am crezut acum că e momentul propice și șoaptă, bâlbuită, jucându-mă cu furculița și cuțitul, să nu trădez emoția de moarte care mă gătuia. i-am repetat cererea din ajun. Domnule capitan, știți, vă rugasem, am la câmpul lung, trebuie să fiu mâine seara acolo, știți, azi am aranjat cu serviciul. Îmi vorbele nesigure, dezarticulate, ca aeroplanele de hârtie albă pe care le aruncă prin cameră copiii jucându-se. S-a întors spre mine cu un aer de negustoreasă acră și plictisită. Domnule sublocotenent, cu un domnule trântit, ți-am spus că nu se poate, nu odată, de zece ori. Nu se poate și nu se poate. Aici nu sunt nici eu de capul meu. Am devenit livid și am surâs ca un câine lovit, cerând parcă scuze că înghit puneri la punct atât de grave, dar peste câteva clipe m-a cuprins o ură amară și seacă împotriva tuturor. Prostia pe care o vedeam mi-a devenit insuportabilă, pripit ca o încălzire, și o iritație a pielii pe tot corpul. Nu așteptam decât să izbucnesc. Pândeam un prilej, o cotitură de frază sau un gest ca să intervin cu o aruncătură de grenadă. Totdeauna, în succesul, mă făcea în stare să comit, după el, o serie interminabilă de greșeli, ca un jucător la ruletă care, încercând să se refacă, mizează mereu un contratimp de două, trei ori pe rând, roșu și apoi trece pe negru, Tocmai când acesta nu mai iese, revine, și așa, la nesfârșit, cu îndărâjire. Sunt în stare să fac față cu un sânge rece neobișnuit, chiar întâmplărilor extraordinare. Pot transforma însă mici incidente în adevărate catastrofe, din cauza unui singur moment contradictoriu. Eram acum destul de lucid ca să-mi dau seama că sunt aproape în pragul unei nenorociri, căci în asemenea împrejurări, Consiliile de război sunt, ca și regulamentele, necruțătoare și dau pedepse absolut disproporționate. Douăzeci de ani de muncă silnică pentru o palmă dată superiorului, de pildă. Dar, în același timp, mă simțeam evadat din mine însumi, căzut ca pe un povârniș prăpăstios. Corabule, ascultă-mă ce-ți spun." Asta-i părerea mea, cel puțin." Cum? Admiți ta că așa vine, nu-i așa?" Și aici îndoarse capul ca să găsească măcar o aprobare inițială, dar nu mi-a întâlnit decât privirea tăioasă. În sfârșit, nu-i așa? Ca să-și lase casa și copiii să-ți pună alivoar stimabile și tu să nu-i rupi picioarele, ba să faci și pe delicatul. Noroc și să fie de -a bună cu coană. Domnule capitan, căci corabul nu numai că era cu mult mai nou, dar îi era acum și subaltern, eu vă întreb încă o dată. Admiteți, dumneavoastră dragoste cu Sila? Dacă o femeie zice, nu-mi mai placi, să ne despărțim, poți dumneata să spui, nu, ești condamnată pe toată viața, n-ai drept să divorțezi, da? E bine, dacă e vorba de o despărțire neregulă, atunci e altceva firește. Eu nu vorbesc de divorț, eu zic de femeia care își înșală bărbatul. Am intervenit nervos și aproape șuierat, atât de viu și ca mimică, încât toți s-au întors spre mine. Nu, nici atunci. Și-am reluat mai scăzut, demascându-mi premeditarea, acum când toți mă priveau uimiți. Discuția dumneavoastră e copilăroasă și primară. Nu cunoașteți nimic din psihologia dragostei, folosiți un material nediferențiat. Dacă aș fi spus asta ca opinie obiectivă, oamenii ar fi acceptat-o poate, dar era în tonul meu, în ostentația neologismelor, o nuanță de jignire și dispreț încât toți m-au privit mirați, nedeprinși cu atitudinea atât de puțin militarești, iar capitanul Corabu, întăritat dar stăpânindu-se, s-a întors spre mine cu un fel de mică solemnitate acră de magistrat. Cum, domnule, dacă o femeie zice, nu mai vreau? Dumneata zici, ba da, să vrei. Hai? Dacă e vorba de o simplă împreunare, da, are drept să zică, nu mai vreau. Dar iubirea e altceva. Iar dacă nu știți ce e, puteți noțiunile dumneavoastră cumpărate și vândute cu toptanul. Așa am auzit, așa vând. Și dezbateți toată viața că tot nu ajungeți la nimic. Și privindu-i disprețuitor, discutați mai bine ceea ce vă pricepeți. Au trăsărit toți și apoi au rămas încremeniți de nedumerire, ca și când din tavan, s-ar fi desprins și ar fi căzut în mijlocul mesei peste farfurii și pahare, o cobră încolocită și împăiată. Izbugnirea mea era ne la locul ei, vulgară, fără temei, între oamenii aceștia care vorbeau obișnui după masă, dar mustea la otrăvitoare din mine trebuia să răzbească. M-am sculat brusc și am ieșit bățos ca dintr-o plină ședință, mereu în uimirea tuturor. M-a ajuns în prag cu un cuțit în inimă, șuierătoare și groaznică vocea capitanului Corabu. Sublocotenent, Gheorghe Divu. Și în aceeași clipă am auzit un rostogolit de tacâmuri, căderea unui scaun și am înțeles că, turbat, capitanul Corabu sărise în mijlocul odăiei. Am încremenit o clipă cu spatele la ei și am gândit. Sunt pierdut. Liniștit și simplu, cum poate fi un medic care ar constata care are cancer. Știam că mai lovise un ofițer. M-am întors dintr-o dată cu tot corpul și am făcut un pas înspre mijlocul odăii. Capitanul Corabu, care, înfipt în picioare și mult mai voinic decât mine, m-a aștepta, a înlemnit cu mâna ridicată când a văzut pumnul meu crispat, gata să lovească. Mă simțeam alb cu tot sufletul în așteptare și liniștit ca un cadavru. Era de altfel un fior în întreaga încăpere care a făcut să nu mai respire nimeni. Capitanul mi-a întâlnit privirea și a rămas ca o linie. Cred că mi-a văzut în ochi priveliși de moarte, ca pe lunare. Au înțeles toți că sunt hotărât și răspund și apoi să mă omor. Niciodată n-am fost lovit ca bărbat și cred că n-aș putea îndura asta. De altfel mai ajunsesem de ori poate în viața mea până în acest prag. Ba, copil chiar, era să fiu sfârșiat de un buldog care se năpustise asupra mea, dar i-am întâlnit într-o fulgerare privirea și am cremenit pe loc, ca și mine alb atunci, ca și azi, probabil. Niciodată simt că n-aș putea face asta cu voință, ca un exercițiu. Cred mai curând că această privire e ca o punte supremă de la suflet la suflet, de la element la element. Am ieșit palit mereu, în tăcerea obosită și întinsă. În sălița mică, aproape să mă lovesc de ordonanțele care scoteau tacâmurile. Domnule sublocotenent, la noapte campania noastră dă trei posturi. Era plutonierul Raicu, care aștepta să termin masa. Lasă-mă în pace! Și am ieșit în luminișul de iarbă și lună. E în mine acum o deznădejde mistuitoare, care numai la gândul că trebuie să mă duc acasă, îmi îngroașă vinele gâtului. Sim nevoia să alerg, să umblu pe poteci, nu știu ce să fac și mă ispitește ca o șoaptă seacă gândul să plec totuși la câmpul lung acolo unde se aleg firele norocului meu. Un îndemn de prudență îmi spune însă că aș zădărnici poate totul printr-o greșeală de impulsiv. O prișan mă ajunge din urmă îngrijorat și mă întreabă de aproape. Gheorghidiule, ascultă, ce e cu tine? Îmi ia brațul, dar caut să o răspunsul. Nimic. Ascultă-mă, ce a fost ieșirea de adineauri? Nu min deloc, firește, când abia reținându-mă, continu și acum o fierbere nejustificată de temperatura locului și a momentului și deci retorică pentru spectator sau pentru cel ce nu se recunoaște în întâmplare. M-a scos din săritate ta sărăcie de spirit într-o discuție, cu noțiuni primare grosolane, cu înțelesuri nediferențiate. Ce știu ei despre dragoste, de vorbesc interminabil, platitudini, poncife din cărți și formule curente, dogme banale care circulă și care țin loc de cugetare. Dar, și rămân în gol, căci simte acum abia că lămurile sunt din altă clasă decât i se păruse, izbucnirea insolentă de adineauri. Și totuși el nu bănuiește nici acum, nu poate de la o parte perdeaua care acoperă sufletul ca să știe ce răni sunt acolo cât de mult această izbucnirea mea e un istovitor și amar rodomo. Nu-l las să mă întrerupă măcar. Ce-i iubire ca să o face regulă caznică? A se șterge pe picioare la ușă? A nu-ți înșela bărbatul așa cum vrea Dimiu? Cine ar putea respecta asemenea regulament de serviciu interior al conjugalității? Dar infinit mai superficial încă e formula lui Corabu. Cum? Se pot despărți așa de ușor doi amanți? Un bandaj aplicat prea multe zile pe o rană și se lipește de ea de nu-l poți desface decât cu suferințe de neîndurat. Dar două suflete care s-au împletit au crescut apoi la oaltă. Dacă atmiți că o căsnicie e o asociație pentru bunul trai în viață, rușinos firește, să protestezi atunci când e dizolvată. Dar cum să primești formula de metafizică vulgară? că iubirea sufletească e o conjugare de entități abstracte care, când se desfac, se regăsesc în aceeași formă și cantitate ca înainte de contopire. Doi litri de apă și sare, puj la distilat, dau un litru și jumătate de apă și o jumătate de litru de sare. Amesteci iar și iar ai doi litri de apă și sare? A crede că iubirea sufletelor e o astfel de combinare simplistă, înseamnă firește a discuta ca toată lumea prostește. O femeie își dă sufletul și pe urmă și îl reia intact. Și de ce nu? Are drept să ia înapoi exact cât a dat. Fără să vreau, înfierbântat încă de propria mea izbucnire, de tot ce mocnisem în suflet, strâng furios brațul lui oprișan, care la început a încercat nedumerit să mă întrerupă și care, acum, înțelegând ca la lumina unei torțe că e vorba de sentimente refulate, sugrumate în de lungă vreme, tace ascultându-mă pe poteca luminată de lună sub cerul înalt, aici, între culmi de munți. O iubire mare e mai curând un proces de autosugestie. Trebuie timp și trebuie complicitate pentru formarea ei. De cele mai multe ori te obișnuiești, greu la început, să-ți placă femeia fără care, mai târziu, nu mai poți trăi. Iubești întâi din milă, din îndatorire, din duioșie, Iubești pentru că știi că asta o face fericită. Îți repeți că nu e loial să o jignești, să înșeli atâta încredere. Pe urmă te obișnuiești cu surâsul și vocea ei, așa cum te obișnuiești cu un peisaj. Și treptat îți trebuie prezența ei zilnică. Înăbuși în tine muguri oricălor altor prietenii și iubiri. Toate planurile de viitor ți le faci în funcție de nevoile și preferințele ei. Vrei succes ca să ai surâsul ei. Psihologia arată că au o tendință de stabilizare, stările sufletești repetate și că, menținute cu voință, duc la o adevărată nevroză. Orice iubire e ca un monoideism, voluntar la început, patologic pe urmă. Îți construiești casa pentru o femeie, cumperi mobila pe care a ales-o ea, îți fixezi deprinderile cum le-a dorit ea. Toate planurile tale de viitor, până la moarte, sunt făcute pentru doi inși. A plecat de acasă și ești necontenit îngrijorat să nu-i se întâmple ceva, te străpunge ca un stilet orice aluzie despre ea și ești nebun de fericire când, după greutăți materiale și umilințe, uneori, ai izbutit să-i faci o surpriză care să o uimească de plăcere. Ei bine, într-o zi vine femeia aceasta și îți spune că toate astea trebuie să înceteze până mâine la ora 11.35 când pleacă la gară. Și Loc n-a avut curajul să taie din spatele unui om viu exact livra de carne la care avea dreptul, căci știa că asta nu se poate. Totuși, femeia crede că din această simbioză sentimentală care e iubirea, poate să-și ia înapoi numai partea pe care a adus-o ea, fără să facă rău restului. Niciun doctor nu are curajul să despartă corpurile celor născuți uniți, căci le-ar ucide pe amândouă. Când e cu adevărat vorba de o iubire mare, dacă unul dintre amanți încearcă imposibilul, rezultatul e același. Celălalt, bărbaț sau femeie, se sinucide, dar întâi poate ucide. De alminter, așa e și frumos. Trebuie să se știe că și iubirea are riscurile ei, că acei care se iubesc au drept de viață și de moarte, unul asupra celuilalt. Oprișan nu vede când sunt ochii plini de lacrimi în întuneric. Dar fără îndoială simte asta prin deznădejda înmuiată a vocii mele. Tace alături de mine îndelung din delicatețe. Abia mai târziu mă întreabă cu sfiiciune. Suferi, Gheorghi Diule? Nu răspund nimic, căci aș izbucni în hohote nervoase. Mușchii feței îmi sunt contractați. Mă duc apoi până acasă. În prag nu mă mai pot stăpâni. Dacă mâine seară nu-mi dă drumul pentru două zile... Dezertez." Pleacă fără să spui o vorbă, dar ghicesc în strângerea de mână o nedumerire, o prietenie descurajată, parcă. Eram însura de doi ani și jumătate cu o colegă de la universitate și bănuiam că mă înșală. Din cauza asta nici nu puteam să-mi dau examenele la vreme. Împetreceam timpul spionându-i prieteniile, urmărind-o, făcând probleme insolubile din interpretarea unui gest, din nuanța unei rochii și din informarea lăuntrică despre cine știe ce vizită la vreuna din mătușile ei. Era o suferință de neînchipuit care se hrănea din propria ei substanță. Ne luasem din dragoste, săraci amândoi, după randevuri din ce în ce mai dese pe sările universității și după lungi plimbări pe jos prin toate cartierele pavate cu asfalt ale capitalei, care erau și cele mai singuratice pe atunci. După nunta noastră, care a fost într-un anumit fel tăinuită, mi-a murit un unchi considerabil bogat, a cărui avere împărțită în cinci părți de nepot, a putut să însemne pentru fiecare o adevărată răsturnare socială. Când zic tăinuită, e un fel de a vorbi, căci eram major și din familia noastră nimeni nu m-ar fi putut opri. Mama trăia destul de greu din pensia rămasă de pe urma tatălui meu, dinpreună cu surorile mele, dar cred că nu m-ar fi împiedicat niciodată să mă însor după voia inimii, deși, în general, cei care s-au căsătorit din dragoste împiedică pe copiii lor să facă același lucru. Rude apropiate nu aveam decât doi unchi, frații tatei. Cel mai mare, imens de bogat și apric de avar, se dezinteresa cu totul de noi, ca să nu fie nevoit, cine știe, să se înduioșeze și să ne ajute. Celălalt deputatul, cunoscut ca om de spirit și excelent orator, făcu se parese cândva câteva glume pe socoteala mamei, și de atunci, de ani de zile, nu mai aveam niciun soi de relații. De aceea, tăinuită, însemna că amânasem, deși căsătoriți civili, să întemeiem o gospodărie până ce și eu și ea ne vom fi luat licența, căci cei 150 de lei pe care îi primeam ca funcționar la senat, unde mă numise un fost prieten al tatei, nu ne-ar fi ajuns să trăim. Până atunci, nu aveam decât situația mărturisită de logotnici, Situație prea delicată, într-adevăr, dar la care ajunsesem datorită felului pasionat al nevestei mele. Ea locuia încă la mătușa ei, unde mai locuia de asemenea în pensiune, o colegă de universitate prin care o cunoscusem și care îmi plăcuse mult mai mult, căci era oacheșă, iar mie nu-mi plăceau deloc blondele. Și totuși ajunsesem aici. Soluție care, de altfel, pe prietenul o lăsa destul de indiferentă. Era atâta tinerețe, atâta frângere, atâta nesocotință în trupul bălai și atâta generozitate în ochii, înlăcrimați albaștri, ca a trecut biruitoare. Lungile convorbiri, acasă, în salonașul cu divane acoperite cu scoarțe și mormane de pernă, deveniseră și pentru mine, e drept mult mai târziu, o nevoie sufletească. De-al minter, era această fată un continuu prilej de uimire. Mai întâi prin neistovita bunătate pe care o risipea în jurul ei. Făcea toate lucrurile mătușii ei, care era institutoare, prăpădea puțini bani în cadouri pentru prietene, iar pe colega ei bolnavă a îngrijit o lună de zile ca o soră de caritate cu o abnegație fără margini de adolescentă. Pe când eu căutam să ascund oarecum dragostea noastră, ea ținea să o afișeze cu ostentație, cu mândrie, încât, deși nu-mi plăcea, începusem totuși să fiu măgulit de admirația pe care o avea toată lumea pentru mine, fiindcă eram atât de potimașubit de una dintre cele mai frumoase studente și cred că acest orgoliu a constituit baza viitoarei mele iubiri. Să tulburi atât de mistuitor o femeie dorită de toți, să fii atât de necesari unei existențe, erau sentimente care mă adevereau în jocul intim al personalității mele. De unde până atunci toate femeile brune care treceau întrăsuri și echipaje luxoase mă tulburau prin voluptatea cu care îmbiau pe oricine, întreacăt și pe care mi-ar fi împărtășit-o, cine știe, în anumite condiții și mie, femeia aceasta începuse să-mi fie scumpă tocmai prin bucuria pe care eu i-o dădeam, Făcându-mă să cunosc astfel plăcerea neasemănată de a fi dorit și de a fi eu însum cauză de voluptate, amețind totul, această iubire înflorea fără seamăn, cum înfloresc sălbatic în luna mai nimfele lujerilor de crim.